Kapittel 24 Da Biliam fikk se at det var godt i Jehovas øyne og velsigne Israel, gikk han ikke slik som de andre gangene bort for å møte noen ulykkebringende varsler, men han ventet sitt ansikt mot Ødemarken. Da Biliam løftet sin øyne og så Israel ligge leiret i telt etter sine stammer, da kom Guds ånd over ham. Så framførte han sitt ordspråkaktige utsangen og sa, «Biliams, be oss sønns utsangen.» og utsagne til den sunne og sterke mann med opplatt øye, utsagne til den som hører det Gud sier, som fikk sett syn fra den almektige mens han falt ned med utildekket øyne. Hvor vakre dine telt er, Jakob, dine boliger, Israel! Som elvedaler har de strakt seg langt, som hager langs elven, som aloeplanter som Jehova har plantet, som sedrer ved vannene. Vann sildrer stadig fra hans to lærspann, og hans sett er ved mange vann. Hans konge skal også være høyere enn Agag, og hans kongedømme skal bli opphøyd. Gud fører ham ut av Egypt, villoksens raske framferd har han. Han skal fortære nasjonene, sine undertrykkere, og deres ben skal han gnage på, han skal knuse dem med sine piler. Han bøyde seg ned, han la seg ned som løven, og, siden han er som en løve, hvem våger å vekke ham? De som velsigner dig er de velsignede og de som forbanner dig, er de forbannede. Da blusset Balaks vrede opp mot Biliam, og han slo hendene sammen, og Balak sa så til Biliam, «Det var for å forbanne mine fiender jeg tilkalte dig og se, du har velsignet dem over all måte disse tre gangene. Og nå, kom deg og gåre til ditt eget sted. Jeg hade sagt til mig selv at jeg med sikkerhet skulle vise deg ære, men se, Jehova har nektet dig ære.» Biliam sa da til Balak, og var det ikke til dine sendebud, som du sendte til meg, at jeg talte og sa, «Om så Balak ga meg sitt hus fullt av sølv og gull, ville jeg ikke kunne overtre Jehovas befaling og gjøre noe godt eller noe ondt av mitt eget hjerte. Det Jehova måtte tale, det skal jeg tale. Og nå drar jeg av sted til mitt folk. Kom, la meg underrette deg om vad dette folket kommer til å gjøre mot ditt folk siden ved dagens ende.» Så framførte han sitt ordspråkaktige utsangen og sa, «Biliams, Beos, sønns utsangen, og utsangene til en sunn og sterke man med oppblatt øye, utsangene til den som hører det Gud sier, og den som kjenner den høyestes kunskap, et syn fra den almektige fikk han se men han ned med utildekket øyne. «Jeg skal se ham, men ikke nå. Jeg skal skue ham, men ikke nært. En stjerne skal i sandhet tre fram fra Jakob.» og et septer skal visselig reise seg fra Israel. Og han skal i sannhet sønderslå Moabs tinninger, og hodeskallen til alle krigslarmen sønner. Og Edom skal bli en eiendom, ja, Seir skal bli sine fienders eiendom, mens Israel viser sitt mot. Och en fra Jakob skal dra undertvingende fram, og han skal til inntittgjøre en hver overlevende fra byen. Da han fikk se Amalek, fortsatte han å framføre sitt ordspråkaktige utsangen og sa videre, Amalek var den første blant nasjonene, men siden skal han sende endåg være hans undergang. Dan han fikk se kenittene, fortsatte han å framføre sitt ordspråkaktige utsagn og sa videre, «Vari er din bolig, og han brakt på den steile klippe er dit tilholdssted. Men det skal komme en som brenner kaj ned. Hvor lenge er det til Assyria fører dere i fangenskap?» Og han fortsatte å framføre sitt ordspråkaktige utsagn og sa videre, v. Hvem vil overleve når Gud lar det skje? Og det skal være skip fra Kittims kyst, og de skal vissle i kua Syria, og de skal sannelig kue Eber. Men også han skal til slutt gå til grunne. Deretter brøt Biliam opp og ga seg på vei og ventet tilbake til sitt sted, og Balak gikk også sin vei.